Zi ai vedeți, prietenilor, să nu vă tulburati, că acum a sosit ca să fiu prins și să fiu dat morții de mâinile celor fără de trisifi, lăsându-mă pe mine, însă vă voi aduna iarăși ca să mă vesti spre mine, iubitor de oameni. Din noi asculta Sfânta Evanghelie, pre Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Ascultăm Sfânta Evanghelie. Amatei ce tire. La fie la, fie, la fie. -a ziua După vineri, s-au adunat căpetenile preoților și farisei la Pilat și i-au zis, Stăpâne, ne-am adus aminte că amăgitorul acela a spus, fiind încă în viață. După trei zile mă voi sculo. Deci poruncește să fie bine păzit mormântul până a treia zi, ca nu cumva ucenicii să-i veni noaptea să-l fură, și să spună poporului, Că s-a sculat din morți, Atunci va fi rătăcirea cea de pe urmă Mai rea decât cea din tâi. Pilat însă le-a spus, Aveți păzitori, Mergeți de-ntăriți, cum știți, Iar ei, ducându-se, au întărit mormântul, punând pază. Și au pe ceptuie. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Amin. Și era vinerea Paștelui, ca la al șaselea și-a zis iudeilor Pilat, Iată împăratul vostru! Iar ei au strigat, ia ial, ial răstignește l răstignește-l! Pilat le-a zis, Să răstignezi pe împăratul vostru? Arhireii au răspuns, nu avem împărat decât pe cezarul. Deci atunci l-a predat lor ca să fie răstignit și au luat pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Pras creștini, suntem în seara înfricoșatelor patime ale Domnului Hristos. Am ascultat cu credință și lacrimi în ochi citirea celor 12 evanghelii. Ne-am reamintit cele mai înfricoșate momente din noaptea când l-au luat pe Iisus să sufere pentru noi. Astăzi Mântuitorul nostru s-a dat de bună voie în mâinile oamenilor, în mâinile păcătoșilor, în mâinile celor răi ca să ne izbăvească din robia diavolului. Astăzi Fiul lui Dumnezeu se lasă să fie defăimat, să sufere cu trupul cele mai grele chinuri. Astăzi Domnul Slavei merge să moară pe cruce pentru noi. Să mergem și noi cu credință și cu dragoste în urma Lui, ca să vedem și să înțelegem cât e răbdat El pentru mântuirea noastră. parcă îl vedem ieșind de la cină. Este o noapte întunecoasă, Iisus merge înainte, în urmă, 11 ucenici ai Lui. Pe când urca muntele măslinilor, Iisus le spune o taină. În noaptea aceasta să știți că toți vă veți minti într-un mine. Cu alte cuvinte, la toți vi se vor spulbera încrederea în mine și nu veți ști ce să mai credeți. Petru răspunde însă cu încredere, deși toți se vor zminti întru tine, Doamne, dar eu niciodată. Domnul însă îi prorocește, zicând, în această noapte, Petre, înainte de a cânta cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. După ce a intrat în grădina Ghețiman, Iisus lăsă pe ucenici deosebi, iar el merge mai sus să se roage. Fața Domnului cea senină se întristează. Inima cea atât de bună se mâhnește. Sufletul său este cuprins de frica morții. Domnul sufere ca om pentru noi oameni. Căci nimic nu-i mai înfricoșat ca clipa morții. Rămâneți aici și privegheați, zise bunul Iisus. El avea nevoie de un sprijin. Măcar unul din ucenicii săi ar fi dorit să privegheze cu el. Dar ucenicii au adormit. Iisus rămâne singur, un în întuneric adânc îl înconjoară. Cade cu fața la pământ zdrobit de întristare și zice, Părintele meu, este cu putință, Tată, treacă de la mine paharul acesta, însă nu precum eu voiesc și precum voiești tu. Sudoarea curge de pe fața lui ca picăturile de sânge și nimeni nu știe cât este de mare durerea lui în ceasul acesta. Ucenicii Lui dorm de oboseală și întristare. Fecioara Maria, Maica Lui, este în Betania. Mironosițele lipsesc, noroadele s-au risipit. Ierusalimul doarme în negura nopții. Singur Iisus se roagă în clipa aceasta cu sudor de sânge. Se roagă pentru sine. Se roagă pentru ucenici, se roagă pentru trădătorul Iuda, se roagă pentru toată lumea și pentru izvăvirea celor din iad. Dar mai era cineva care sta de veche. Acesta era Iuda, vânzătorul, în care intrase satana și nu mai putea dormi în veac. Acesta adună mulțime de ostași, ca la o mie de ostași, și fioros, ca o fiară, vine în fruntea lor, cu făclii, cu felinare, cu săbii. Intră în grădină și tulbură rugăciunea lui Isus. În clipa aceasta, Mântuitorul cu cei 11 uceniști stau față în față, cu altă ceată de ostași în frunte cu Iuda. Trădătorul se apropie și zice, învățătorule, învățătorule, și îl sărută pe obraz. Apoi slugile și ostașii leagă mâinile cele mai sfinte, mâinile care au făcut cerul și pământul și toate vietățile și frumusețile mâinile care tămăduise mulțimea bolnavilor, mâinile care săturase mulțimile cu pâine și pește, mâinile care au făcut cel mai mult bine oamenilor. Iată-l acum pe Iisus legat și îmbrâncit, rămânând singur în mijlocul lor. Ucenicii se risipesc, se ascund în întunericul nopții, iar grădina Ghețimanii rămâne pustie și goală. Se împlinise în tocmai ce spusese Isus ucenicilor. În noaptea aceasta toți vă veți minti pentru mine. Iisus a fost dus la Anarhereul. Arhereul. Acesta mânios îl întreabă pe Domnul, de ucenici de învățătura sa și îi se dau palme, Afară în curte mulțime de slugi și ostași care se încălzesc la foc, fiindcă era frig. Printre ei se află și Petru, apostolul. O femeie părtăriță se apropie de el și îi zice și tu ești din ucenicii omule acestuia. Petru se teme de femeie și îi spune, lepădându-se, nu sunt. După puțin timp e întrebat a doua oară și iar se leapă. Iar când a fost a treia oară, cu blestem s-a lepădat, că nu-l cunoaște pe omul acesta. Apoi a cântat cocoșul. Când a auzit Petru cântarea cocoșului, S-a trezit ca dintr-un somn și-a adus aminte de cuvintele lui Isus și a început să plângă, să plângă cu amar. A ieșit afară singur, lepădat și zdrobit la inimă. Nu mai are nicio putere. lipsit de râvnă nu știe ce să facă. Nu-și găsește nicio liniște și conștiința îl mustra mereu, iar ochii lui sunt două izvoare de lacrimea mare. înfricoșate este păcatul lepădării de Hristos. Dar să mergem mai departe după Isus. Iată, îl duc legat la Caiafa, se luminează de ziua, Ierusalimul se trezește din somn, mulți se adună la acest arhereu viclean și după întrebării viclene, arhereul se mânie, se învinețește la față, își rupe haina de pe el și strigă ca ieșit din minți. Nu ne mai trebuie nicio mărturie că ce a hulit, acesta trebuie omorât. Acesta a făcut atâta tulburare în norod, acesta de atâta vreme chinuie sufletele noastre. Acesta își bate joc de sâmbetele noastre, acesta calcă legea noastră, acesta amăgește pe toată lumea. Acesta mustră faptele noastre și vrea să ne dărâme și templu. Acesta face minuni cu puterea diavolului. Acesta trebuie omorât, ce ne mai trebuie ca alte mărturii. Caiafa nu se mai poate stăpâni. Cu hainele sfâșiate de furie, cu ochii însângerați se scoală în picioare, vrea să lovească, dar mâinile îi Atunci slugile sale se năpustesc asupra lui Isus ca niște fiare sălbatice lovindu-l cu pumnii, dân lovituri peste obrazi, scuipări, bat jocuri și hule. Obrazii stăpânului iar se însângerează de furia slujilor. Iisus rabdă și taci. Tace și se zmerește Dumnezeu înaintea omului. N-are pe nimeni lângă El. Ucenici împrăștiați, toți credincioșii și Maica Lui departe. Era dimineață, răsărise soare. Tot Ierusalimul s-a adunat împreună cu arhereii și cărturarii la Pilat. Acesta văzând atâta noroc se temu, îl duse pe Isus în divan, iar ei n-au intrat în divan. Ca să nu se spurge și ca să poată mânca Paștele. Cei spurcați voiau să nu se spurge cu sângele lui Hristos. Voiau să nu apară ei ca niște ucigași, ca să poată spune totdeauna că nu ei l-au răstignicit romanii, așa cum zic și astăzi. De aceea căutau pe Pilat, fiindcă le trebuia un roman, un judecător fără de lege, ca să aprobe această fără de lege a lor. După multele întrebări, Pilat, nedumerit, a pus sălbată cumplit pe Domnul. Ostașii sălbatici îl loveau cu bice, i-au spintecat obrajii, I-au sfărâmat dinții din gură, făcându-i tot trupul numai rană, încât nu mai avea nici chip, nici frumusețe. Îl îmbrăcă cu o haină mohorâtă, îi pun o cunună de spin pe cap și lovindu-l cu palmele îl scot afară la popor. Și Pilat îl arată mulțimii zicând, Iată omul! Iată împăratul vostru, iată de cine vă temeți. Când l-au văzut arhereii, slujile și poporul, au strigat în gura mare, răstignește-l, răstignește-l pe el. Sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și atunci Pilat l-a dat pe el să se răstignească. Iudeii și ostașii cu o ură neîmpăcată, punându-i o cruce grea în spate, l-au silis o ducă pe dealul Golgotei, numit locul căpățânii. Acolo l-a dezbrăcat de hainele sale pe care le-a împărțit între ei, l-a adăpat cu fiere și oțet, după ce a fost pironit cu piroane mâini și picioare, Apoi, cu sulița încoastă la străpuns, de unde a curs sânge și apă. Râsete și cuvinte de bat jocură, clătinări din cap și bucuroși se arată cu toții că au scăpat de el și pot în voie să-și facă de cap, căci nu mai are cine să-i mai mustre pentru păcatele lor. Iar Dumnezeu, Tatăl din cer, se mânie pe acești nelegiuiți și toată natura se tulbură împreună cu el. Soarele se întunecă timp de trei ore, întunericul îi cuprinde pe toți ca o arhună venită din iad. Ca bisericii se rupe, pământul se cutremură, mormintele multor sfinți se deschid și înviază morții, umblând prin întuneric printre ei. Dar poporul cel împietrit tot nu crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Numai sutașul, văzând acestea, se încredințează că Isus nu este numai un om. De aceea zice, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Și tâlharul de pe crucea din dreapta, de asemenea, mărturisește pe Isus și îl roagă să fie pomenit și el într-un părăția sa. Dar creștinii cei de astăzi, cunosc ei cu adevărat că cel ce a fost răstignit pe cruce a fost Fiul lui Dumnezeu? Pentru ce a suferit atât de mult și pentru cine? Biserica ne răspunde și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din pont. A pătimit și s-a îngropat. Iisus a pătimit de bunăvoie, de dragul nostru a suferit totul și se bucură pentru cei ce-l ascultă, și se supun poruncilor sale. Se bucură pentru cei ce-și recunosc păcatele și plâng, cerând iertare sub crucea sa. Se bucură pentru cei ce-și întorc spatele către diavolul și către poftele lui și urmează supușii ascultători până la moarte voinței lui celei dumnezeiești. Dar dintre toate durerile pe care le-a avut Isus, cea mai grea a fost aceasta. El a văzut de acolo, de pe cruce, din vârful Golgotei, pe atâția oameni nesupuși, plini de mândrie, plini de patimi, creștini numai de formă, care fac pomenirea patimilor lui numai ca o amintire, ca o amintire simplă care prăznuiesc sărbătoarea patimilor Lui, cum ar privi la o piesă de teatru, ca niște oameni îndărădni și nemulțumiți care nu vor să cunoască și să audă de toate binefacerile Lui. Căci unii vin ca fățarnici numai să ispitească, așa cum au ispitit fariseii și cărturarii pe Isus. Alții se fac martori mincinoși, așa cum au pus farisei și cărturarii doi martori mincinoși. Alții îl vând pe Domnul Hristos pentru bani. Iar cei mai mulți se leapădă de Domnul pentru lucruri trecătoare, pentru cinste vremelnică, pentru servici ușor, pentru banii lui Iuda. Vai de cel ce se leapădă de Hristos! Vai de cel ce hulește biserica lui, crucea, sfinții și icoane! Vai de toți trădătorii care își vând credința, părinții și pe fraților, lor! Căci grozav păcat este trădarea! Trădătorul vinde sânge nevinovat! Trădătorul este cel mai periculos om din societate! Trădătorul... Seamănă peste tot minciună, dezbinare și lepădare de Dumnezeu. Trădătorul ascultă cu urechea la toate ușile, privește cu ochii prin toate ferestrele, îi pe toți oamenii, ciarcă cu vicleșu cele mai sincere inimi, apoi îndată trădează pe cei mai buni prieteni. De aceea trădătorul, N-are un sfârșit bun. Sfârșitul lui e ca al lui Iuda, că se alege cu spânzurătoarea vremelnică și veșnică și este blestemat de toți. De aceea Domnul nostru Iisus Hristos, plin de lacrimi și cu șiroaiele de sânge, cu rănile deschise și plin de întristare, zice... Iată pentru cine am pătimit, pentru cine am murit, pentru cine mi-am vărsat eu sângele meu. Cu ce folos am suferit acestea pentru niște oameni împietriți, înrăiți și nepăsători? Da, frați creștini, această plângere a lui Iisus este pe bună dreptate, o nemulțumire fără margini din partea noastră a oamenilor. Persaidis, împăratul știției a murit și a lăsat în urma lui trei moștenitori la împărăție. Fiecare dintre aceștia trei frați a voit să fie singur împărat. Și de aceea a intrat între ei vrăjmășie de moarte. Ca judecător al lor, au pus pe un împărat al traciei, care era prieten bun cu tatăl lor. Acesta a trebuință toate metodele ca să-i unească. Una dintre aceste metode a fost cu adevărat iscusită și foarte curioasă. A dat ordin ca să fie dezgropat tatăl lor și să-l spânzure de un copac. Apoi a chemat pe cei trei frați și le-a zis, fiecare dintre voi să arunce cu săgeata în trupul tatălui vostru și acela care va nimeri mai bine, el să fie împărat. Cel mai mare apucă arcul, îl încordează, pune săgeata, ochiește și trage. La fel face și al doilea. Ce ziceți de bagiocura, neomenia și împietrirea inimii acestor copii? Vine și al treilea, apucă arcul, pregătește săgeata, dar văzând în cine era să tragă, a început să tremure și a lăsat să cadă arcul jos din mâinile lui. Eu, zice cel de-al treilea, nu vreau să ajung în felul acesta împărat. Mai bine plec din această țară decât să arunc cu săgeata în trupul scumpului meu tată care este mort. Atunci judecătorul pe al treilea fiu l-a rânduit să fie împărat. Această metodă vreau să o repet și eu astăzi în fața ochilor noștri. Iată, acesta este Tatăl nostru, împăratul nostru Iisus Hristos acesta pe care îl vedeți cu trupul cel mort, acesta care e încoronat de spini, acesta care este răstignit, spânzurat pe lemnul crucii în fața ochilor voștri, este Părintele vostru, Tatăl vostru cel Ceresc, acela căruia îi ziceți Tată în toate zilele. Veniți și luați săgețile, aruncați, loviți, răniți, dacă mai găsiți un loc în trupul Lui și pentru rănile voastre. Veniți săgeți, săturați-vă de pofta voastră, aruncându-vă în trupul cel mort al Părintelui vostru. Veniți voi, tineri care sunteți sălbati și ca fiarele, care ați uitat mila și dragostea de părinți. Voi care vă oropsiți părinții și îi cu neascultarea și răutatea voastră. Veniți voi, erși și judecători nedrepți și răniți cu nedreptățile voastre. Veniți, bărbați și femei, și să trupul părintelui vostru cu desfrânările și avorturile voastre. Veniți voi, oameni, învățați și otiți trupul Fiului Lui Dumnezeu, cu necredința și cu negarea existenței Lui Dumnezeu. Veniți culitorilor, veniți bețivilor, tutunarilor, vrăjitorilor și aruncați săgețele voastre în trupul cel sfânt, al celui ce v-a iubit. Dar unde s-a auzit o blestemăție ca aceasta, ca fiul să tragă cu săgeata în tatăl său mort, cum fac creștinii care răstignesc cu astfel de păcate a doua oară pe fiul lui Dumnezeu? e Mântuitorule, care ești răstignit, care vezi toate acestea, tu ce zici despre ei? Eu mă rog tatălui meu zicând, părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac. Și aștept să înceteze săgețile, aștept să se potolească păcatele, să văd un semn de pocăință, un suspin și lacrimi în ochii lor, o întoarcere, să se grăbească fiecare, aștept și cât mai curând să se întoarcă din rătăcirea lor, să nu-și bată joc de răbdarea mea, de bunătatea și de așteptarea mea, căci nu voi mai răbda mult și voi veni pe norii cerului ca un înfricoșat judecător al viilor și al morților. Uite aceștia nu vor sta mereu închiși, și nici mâinile acestea nu vor sta pururi apironite. Va fi vremea când veți vedea acești ochi aprinși cu toate flăcările urgiei dumnezeiești, iar mâinile acestea înarmate cu toate trăznetele dumnezeieștei dreptăți. Gura aceasta uscată și veștedă, care tace acum, Va grăi dată cu glas de tunet, mustrând nemulțumirea voastră și zicându-vă, Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel gătit diavolului și îngerilor lui. Și atunci va fi prea târziu să mai strigați la mine ajutor. Grăbiți-vă! Și veniți la mine și ascultați cuvântul meu și întoarceți-vă cu toată inima la Dumnezeu. O, prea dulcele meu, Isuse, eu știu că dragostea ta este un râu care nu se golește niciodată și n-are fund. Nemulțumirea noastră este prea mare. Rabdă-ne puțin cu obișnuita ta răbdare cu care ai suferit pe cruce. Mai prelungește-ți puțin răbdarea și dăm voie să spun acestor creștini un cuvânt al gurii tale. Iartă-le lor, Tatăl nostru! Dă iertare preoților și mirenilor. Dă iertare bărbaților și femeilor. Dă iertare, Doamne, la toți păcătoși Și dacă am fost până acum vrăjmașii tăi, fă-ne prin harul tău, prieteni și copii ai tăi, copii buni, copii să nu mai săgetăm cu. Să le păcatelor noastre trupul tău, să nu te mai chinuim. Copii adevărați, copii cu duh, cu dreaptă credință, cu această nădejde să rutăm picioarele tale cele curate și ne rugăm ție, după ce te vei coborâ de pe această cruce, să vii să te răstignești în lăuntru inimii noastre, pentru ca să fim nedespărțiți și aici pe pământ și dincolo, în împărăția cerului, unde Tu împărățești în vești de veci cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Amin.